Terzo appuntamento della rassegna di Open DDB Distribuzioni dal Basso è Cinema Teatro Galliera e torniamo a parlare con Andrea Paco Mariani. Ciao Paco. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Questo terzo appuntamento giovedì 17 novembre, lo ricordiamo al Cinema Teatro Galliera. Qual è il film in proiezione questa volta e di cosa parla? Domani, appunto, come dicevi, abbiamo un nuovo appuntamento con la rassegna che stiamo curando assieme al Cinema Teatro Galliera. Il titolo di domani è Piccola Polis, film documentario, diciamo... sicuramente che tocca delle tematiche e anche un modo di racconto diverso dai film precedenti che abbiamo presentato nelle scorse settimane e mesi del Galliera. La Police è un'esperienza fondamentalmente di didattica alternativa Cina-Ostia in provincia di Roma e tra l'altro l'autore Filippo Maria Grecchi è già un autore del nostro catalogo storico nel senso che ha diversi film in catalogo rispetto al film che abbiamo toccato in altre occasioni appunto ruota attorno a una riflessione che è una riflessione sicuramente urgente e fondamentale cioè quello di non solo di raccontare nell'odierno nell'oggi quello che è sono le esperienze di didattica alternativa in Italia non solo ma anche chiaramente si apre a tutto quello che è il mondo dei ragazzi dei bambini degli adolescenti non dimentichiamo che anche loro in questi in ultimi due anni hanno sicuramente vissuto delle situazioni non semplici legate chiaramente a tutto quello che è successo con la pandemia quindi mh, sono temi molto importanti forse noi come Open DD spesso andiamo in direzione di altri temi per esempio il primo dicembre presenteremo The Game sempre Galliera, che è un film molto bello girato sulla Balkan Route quindi a tema migrazioni contemporanee, però anche questi temi hanno chiaramente un ruolo centrale nella riflessione che, che si sta facendo in questo periodo, anche soprattutto per quello che riguarda la ricerca di nuove forme, di nuove strade, in questo caso specificatamente legate a quello che può essere percorsi di didattica alternativa. C'è tutta una riflessione, lo sappiamo bene, perché c'è da molti anni sulla uh, centralità della scuola come contesto, Innanzitutto laico e pubblico, ma eh, sicuramente questo non toglie il fatto che nuove strade, nuove direzioni, anche aggiornate alla società che, che in qualche maniera cambia si evolve, sono molto importanti. Loro per esempio fanno tutto un discorso anche rispetto a dove questa, questa scuola è situata. In realtà in catalogo abbiamo due film, abbiamo anche un altro film di un'altra autrice che racconta invece l'esperienza dell'asilo nel bosco, che è sempre legata a questa rete di associazioni. È già dal nome capite bene che c'è tutta una Anche ai luoghi in cui l'insegnamento e la didattica vengono sviluppati. Chiaramente, l'altra metà della sfida, e la cosa sicuramente interessante di questo film, che riesce a cogliere anche quell'aspetto, è sì, nuove forme. un rapporto anche soprattutto nella fase della crescita più vicino ai temi dell'ambiente dell in qualche maniera, però c'è anche un tema fondamentale ed urgente che va preso in mano al più presto e cioè quello dell'accessibilità, nel senso che tutti questi percorsi alternativi hanno sicuramente un ruolo fondamentale, ma bisogna cominciare seriamente a chiedersi come questi percorsi alternativi possano davvero essere a disposizione di tutti e tutti, a prescindere dalle dinamiche di reddito, di provenienza e quant'altro. questo fin sicuramente apre uno squarcio in qualche maniera in tutta questa in questa, in tutte queste riflessioni e ci è sembrato molto importante riuscire a inserire anche questo tipo di approccio in, all'interno di questa rassegna che come giustamente ricordavi è una rassegna stabile che noi abbiamo avviato con il cinema galliera ormai da tre mesi e che andrà avanti anche nei prossimi mesi. Bene Paco, grazie, eh, abbiamo detto quindi che è un film che un po' si allontana dal resto delle proiezioni che però è fondamentale in una riflessione più generica sull'educazione, sulla natura e sull'ambiente come hai detto e vogliamo ricordare come si può partecipare alla rassegna visto che da un po' che Che non lo diciamo? Certamente, allora, sia sul sito di internet del, del cinema, sia sulle pagine Facebook e sugli eventi, ci sono tutte le informazioni e il numero per prenotare il posto in sala, ovviamente eh, l'invito che facciamo non è solo quello di partecipare, Ma anche quello di godere in qualche maniera Di questo momento dove finalmente Stiamo tornando al cinema Tutti e tutti Nel senso che anche le scorse proiezioni Con i ragazzi e le ragazze del Galliera Sono andate molto bene E questo a prescindere da qual è il film specifico Che presentiamo volta per volta Per noi è un ritorno a una situazione Che ci auspicavamo Nel senso che non è solo Cioè è, è per tutti gli attori in causa ovviamente è per, è per chi lavora nelle sale Ma anche per chi produce e distribuisce film Soprattutto quelli Il panorama del cinema indipendente abbiamo passato insomma un brutto quarto d'ora tutti quanti e adesso finalmente le sale stanno tornando a essere piene. Ma questo avviene soprattutto con questo tipo di cinema, perché è quello che a mio avviso sopravviverà a questo cambiamento e a tutti i processi anche di digitalizzazione, di streaming che ci sono in corso, nel senso che il cinema indipendente, prendete anche ad esempio il titolo che proiettiamo domani, ha come punto focale il momento di incontro e di discussione collettiva, e quello non lo puoi fare online, lo fa in presenza in una sala, e la nostra sala con cui collaboriamo è il Teatro il Cinema Teatro Galliera di Bologna. Benissimo Paco, noi siamo contenti di sponsorizzare e pubblicizzare questo evento bellissimo, quindi lo ricordiamo giovedì 17 novembre alle ore 19 al Cinema Teatro Galliera con Piccola Polis. Io ti ringrazio come sempre e niente, grazie. Grazie a voi.